Ya Allah, semoga doa kita terang biar. Amin. Aiyatul kita aiyatul Islam, aiyatul Mu'awarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayyidina wa hadidina wa syafi'ina Zuhur wa ta'bina Muhammad wa abdina Wa ala aliki ashabi Wa mantabih'ahu wa wala ayuhdi Allahumma Mustafa wa sallim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini adalah Hari terakhir kajian kita Buku Zatul Ba'ad Yang keringkasannya adalah bahawa Ibnu al Rahimahullah Telah memberikan bekal kepada kita Untuk Al-Ma'ad Lihat di khairi hebat Bekal untuk hari kemudian Bagi orang-orang yang ingin menjadi khair sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala gajian kita telah kita laksanakan dari sholat dari syahadat, dari puasa, rahmihrat haji, akhlak dan sebagainya ingin disampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Nabi Muhammad tentang pentingnya Zab Akhirah atau Zab -ma Satu maad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Sahabatnya. Ini perlu kita capkan dalam-dalam. Sahabat yang bersangkutan bertanya. Ya Rasulullah, mata wahai baginda Rasulullah, kapan sih hari kiamat akan tiba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban kapan waktunya? Seratus tahun. 200 tahun, 1000 tahun. Tetapi dia, beliau balik bertanya, apa ni Bu Ibrahimak Allah? Wa ma ka'dadt tadah. Wahai sahabatku, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ini penting saya sampaikan karena banyak di antara kita yang sering menanyakan kapan kematian, tetapi dia tidak sibuk membekali dirinya dengan perkara kematian. Banyak di antara kita yang bahkan tertipu oleh dunianya, sehingga dia lupa membekali dirinya untuk sebuah perjalanan panjangnya. Saya sampaikan sebuah hadis yang berarti. Abu Dzar Al Gibari, Rasulullah anhu Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sang Nabi Agung itu bersabda: Ya Abang, jadilah safin. Fa'itna al-bahr abiyah, wa khut al-zan fa innas safara ba'id wa fil haml fa inna at-tareeq wa akhlis bidiyya fa inna al-naakida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dharr yakinimu ini juga adalah bagian sabda beliau untuk kita semua untuk kita renungkan bagaimana beliau beri peringatan yang sangat gamblang kepada sahabat percintahnya Abu Dar Al Ghifari. Wal wahai Abu Dar, perhatikan apa yang akan saya berikan kepada kau pada hari ini. Jadilah sapi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki Rau, faidal bahr abir, karena sesungguhnya samudra itu sangat dalam. Perbaiki ibadahmu, hai muda, karena kau akan mempengaruhi sebuah kehidupan yang demikian dalam, yang penuh problematik, penuh persoalan. Penuh masyarakat. Jadi disafi, Ya Abadah. Perbaiki imanmu. Renovasi imanmu. Reformasi imanmu. Fa'ital bahro'amir. Karena sungguhnya, Samudera itu demikian dalam. Sudah. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini akan menelanmu kalau kamu tidak punya Punya perahu yang cukup, punya perahu yang lebar. Maka jadi di perlu kau baharui ditambah lagi kalau ada yang bocor. Ta'atil baha'arui. Waktu di Zatag Milad kata Rasul, sudah ada badan, perlu kau juga lakukan. Perlu kau ambil perbekalan yang cukup. Faiz dan Safar Baiz, karena sesungguhnya perjalananmu akan sangat panjang. Bapa Ramadhan, ini ambillah zat zat ilmu bekal untuk kebahagiaan kita. Karena Rasulullah SAW beliau sabda yang lain pernah mengatakan kepada kita semua, Al Kais kata Rasul, Banda Rasul. Orang yang cerdik pendikia, cerdas otaknya dan cerdas hatinya adalah baddarul sahu. Dia mampu mengendalikan hawa nafsu Dia mampu mengendalikan hawa nafsu Dia mampu menjetar hawa nafsu Dia mampu mengarahkan hawa nafsu-nya. Wa amila riba ba'dal ba'u dan dia dengan siasat bekerja untuk hal-hal setelah kematiannya. Maka, bapak dan ibu-ibu, r.a. Kadang-kadang kita lalai. Bahawa kita berhayat dunia, la'i pun kuala. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Dan sendar tulangnya. Kita ketahui bahawa dalam sebuah permainan pasti ada akhirnya. Dan waktu dari permainan itu sudah ditentukan oleh wasit yang mengaku. Wasis. Permainan 90 menit cemak bola, 90 menit selesai. Permainan kita kata Rasulullah SAW inama amaru umatik babe berusia 75 وقال ان قد يجوز ذلك زجوجا عمركماتكم antara 60 dan 70 dan hanya sedikit yang melampaui batas 70 itu permedan kita Hanyalah antara 60 dan 70 tahun itu dan setelah itu wasit akan meniup trompet panjang kepada kita semua dan kita akan mengakhiri sebuah pertandingan, sebuah permainan, apakah kita gol dalam hidup ini atau tidak. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Dan orang yang bermain dengan cantik sajalah, orang bermain dengan bergeringan sajalah, orang yang bermain dengan senangat sajalah, yang akan mampu menggolkan kehidupan ini untuk menuju alat keraja, untuk dipetik sebagai sebuah pemenangan. Indar hayatud dunya laibud wala maka bermainlah dengan indah di dunia ini jangan main-main dengan kehidupan dunia ini karena kita akan berujung pada sebuah tropet panjang di mana kita akan tidak lagi bermain tidak ada lagi perbaikan ibarat kita kalau kita berada pintu telah meninggal kita akan menyesali seluruh perbuatan kita semua ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk melakukan permainan yang aku pernah lakukan itu. Allah berfirman tidak Allah. Kala kau tidak boleh kembali ke dunia ini. Sebab kau akan kembali ke dunia ini. pasti akan kembali. Kerana apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Ibnab al-hayatul tujah. Ya. La'ibu tujah. Allah subhanahu wa ta'ala ya'qul. Walal awal akhiratul lahyal hayat. Dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang puncak adalah kehidupan akhirat. Makanya, Bapak Ibu Bapa Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berserban dalam serban yang lain, "Wan akhiratu khairul laki min al ulah." Dan sesungguhnya Kehidupan akhirat itu lebih jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak cerdas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti hawa, dia terbindik di belakang hawa nafsunya. Dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya. Dia tidak bisa bergerak kehidupan hawa nafsunya. Dia dia bedari di belakang hawa nafsunya. Wa Ketika Allah hendak tadi, kemudian dia bernasihat-nasihat agar Allah memberikan pahala besar tanpa perbuatan nyata dari dirinya. Maka jadilah kita orang cerdas itu, jangan hawa nafsu kita tunduk di bawah tangan kita semua. Kemudian ada agenda-agenda agenda besar yang kita beruntungkan untuk akhirat. Kita bikin kamplik-kamplik Itu kamplik, yang kita tempatkan dengan amal-amal kita Pada saat di dunia ini Karena sesungguhnya Amal-amal kitalah Yang ada kemungkinan akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Rasulullah SAW Pada sabda selanjutnya kepada Abu Dha'ad Wa haffi fil hamal Beringanlah bebat-bebat duniaimu Duniaimu itu wahai kita Fahindah tari kaka'ud Karena sesungguhnya Kerjalanan yang akan kebulangan itu sangat penuh tajakannya. Maka kalau kamu penuh beban. Pada saat kamu menaiki tajakan tanda jenis di depan ini. Kamu akan mengalami keberatan dan mungkin kamu tidak akan sampai pada puncak tujuh. Berikanlah. Berikanlah. Beban-beban duniamu itu. Kau tidak akan sampai. Pada puncak Peringin aku, pada puncak tujuanmu, kalau kau penuh dengan beban-beban di beban, pundak, penuh-penuh dengan beban di dalam hatimu, kau tidak akan sampai pada puncak tujuanku, hafifilhamu. Bagaimana Rasulullah, Rasulullah S.W.T. seringkali mencela kita, terhadap berbagai bangga dengan dunia ini, seringkali, Berbangga-bangga dengan dunia ini melalaikan kita semua. Alhamdulillah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian semua. Dikuburkan. Di dalam kuburan. Sampai kalian semua. zurtu berjarak ke kuburan. Sampai kalian semua digotong. Ke kuburan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatta zurtumul maqabir. Dan penyakit orang-orang yang terkena virus dunia itu bertau Allah Subhanahu wa taala wailul likulli kubati lubaza allazi jama'a bala wa addada subbutlahka wailul likulli ya senantiasa asad jama'a goyo mengumpulkan harta Goyo mengumpulkan harta jarabat wa'adadah dan setiap harinya adalah menghitung harta hartanya. Dia tidak pernah menghitung abad akhiratnya Jarabat wa'adadah yang sa'wadadah lah wa'akhladah. Dia berfikir bahawa sesungguhnya hartanya bisa menjadikan hidup di dunia ini menjadi kagak. Kita lihat Bobarak hancur. Tak kalau dia sudah berus. berus Berkuasa selama 30 tahun. Kadarmi di bawah kehancuran pada saat ini. Jalan Abibi di Indonesia hancur. Walaupun mereka memiliki harta yang sediakan banyak. Yang satu anda ma'ala hu'asadah. Orang-orang yang banyak hartanya. Dukang kepada Allah. Dia berbaik dengan hartanya itu. Yang satu anda ma'ala hu'asadah. Dia mengira bahawa sesuatu yang. Hartanya dapat memperkalkan hidupnya. Kalah semuanya akan berujung pada sebuah titik yakni titik kematian kita semua maka Bapak Rasulullah kemudian Masya Allah disebutkan dalam sebuah akhtar yang mengatakan Manisawat dunia ala al barang siapa yang memilih dunia ini daripada akhirat maka dia falaf, dan Ali Hirsut, tidak ada Dia akan pernah penyakit dan disebut dengan penyakit tambah yang tidak akan pernah kuat dengan apa yang dia miliki. Orang yang terinfeksi oleh penyakit dunia, dia akan tanpa sama, sama, sama dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki dan selanjutnya dia akan masuk pada stadium 3 dalam cintaannya pada dia tidak akan pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan karena dia menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan terlalu sedikit bagi diri yang kemudian selanjutnya disebutkan bahwa lahu amalun la mutahala dia memiliki amal-amal yang tidak ada ujungnya tidak ada batasnya tidak ada limitnya orang-orang kita pada mereka itu memiliki amal-amal yang terlalu banyak kemudian yang terakhir disebutkan bahawa wabat bada ikhtarat judjan uhiida hasan alawa al ibadah Kesemuanya orang yang membeli dunia itu dicabut kedekatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya tidak pernah musuh, puasanya tidak pernah musuh, Tilawah tidak pernah dia lakukan, ia mulai tidak pernah merasakan lembatnya, wata sunnah tidak pernah dia lakukan, bahkan merasa sangat segar untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dicabut. Rasa dekatnya beristighfar kepada Allah, berterukar kepada Allah, berdekatan kepada Allah. Dia hilangkan kerikapan itu, dia hilangkan kelezatan itu, dia hilangkan rasa untuk senantiasa dekat kepada Allah. Bukedah anharatul iman dicerabut rasa kelezatannya, kelezatan dekat beribadah kepada Allah. Maka bapa dan ibu buah memohon selagi kita umur kita Allah berikan kepada kita semua. Selagi kita punya kesempatan untuk mengoreksi diri kita, mari kita jadikan dunia kita, tatan kita semua, dan jangan pernah masuk ke dalam hati kita semua. Jadikan dunia itu bisa kita kendalikan sehingga kita kapan saja bisa menggunakan dunia itu dan jangan sampai dunia mengendalikan kita semua mengendalikan nurani kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan tindakan kita sehingga kita menjadi budak dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'iz abud dinat ta'iz abud tirha Sungguh celaka orang-orang yang menjadi hamba dina dan menjadi hamba dirham. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang akhir, itu dina, wadirham, ahlaqa makar qablfu, wabuma mukhlifah. Sesungguhnya dina, sesungguhnya dirham itu. Telah menghancurkan perilaku orang-orang berdahulu diantara kalian, menghancurkan cara, menghancurkan cara lakunya, menghancurkan akhlak, menghancurkan perilakunya, menghancurkan pola pikirnya, menghancurkan adab sopan santunnya. In dustirat, wabir sabat, ahlana makan kublasuk, wabah mufliqatuk dan dia ada kemungkinan juga bisa menghancurkan kalian dalam kehidupan ini. Sa'e ja kemungkinan. Sa'e ja aqdur. Maka Rasulullah SAW kata Allah firman Allah pada al quran ya taqat wa bitta yiba'aka bil ahdar al-akhirah wa la qad Allah Subhanahu wa taala al kepada ta kita semua waktu di ba'aka bil ahdar al Carilah akhirat itu Kejahatlah akhirat itu Buruhlah akhirat itu Walah tak jalan jika Tapi kamu jangan lupa bahwa kalian pada saat ini Hidup di dunia Artinya bahwa Top priority kita Yang paling penting Dalam kehidupan kita Bukan dunia Tapi dunia adalah bagian yang harus Kita lakukan dan Jangan sampai kita meninggalkan dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leitamir sejati, antak berukat dunia ni adalah akhirat. Walau antak berukat akhirat ni adalah dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kalian meninggalkan akhirat, gara-gara kalian tertarik pada dunia, dan jangan sampai pula kalian meninggalkan dunia di atas nama cinta kita pada akhirat. Hadirin jamaah salat Duhur rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berdakangkan durulah akhirat tapi jangan lupa kalian pada dunia artinya dunia sebenarnya berada jauh di bawah derajat akhirat selamat melakukan perburuan terhadap dunia sabiquna fil firati bi rrafiq wajadatin fi ar-samaa'i wal ardh wa 'adta bitafiri ku'alfa bilmutaqid kalian pada saudiku ila tafsirat pada ampunan tuhan wajadatin dan surur burla itu dengan penuh semangat dengan penuh keriga dengan penuh air mata di malam-malam kita semua dengan penuh Dengan penuh Giang dan aktif Dalam seluruh langkah-langkah kita semua Hidupkan malam kita Untuk mengucurkan air mata Pada sahabat khalik Dan mintalah kepadanya Bisa makhluk-makhluk yang lain Hidup Dengan diarah pada tanah Yang hilang ini Mari kita berusaha Sekuat tenaga untuk saya dengan senarai ada mengkali diri kita semua untuk hidup pati abadi orang-orang cerdas pasti memilih keabadian dan dia tidak suka dengan sesuatu yang berujung pada kepadatan. Wassalamualaikum <Sess> warahmatullahi wabarakatuh of our doctor.